O. Ja, je bio je mu khalif, on sa nije potrudio da ga lovi taj anđel. Pa ispad, Allahu sakši, sallallahu alejhi ve sellem, i Rasul sallallahu a to je kaže kad svakon nas hoće da učinje na stvar, da, uavljati tu sljedeću dobu. Znači to u dobu spomenuli. Čovjec kaže da je postanje kardin i srato sam na kudučavu, ovdje to što je kudučavu osvoreno skravo. Znači ne to se misli, da je kudučavu, da je to učinje nekada so A to je naime, kada čovjek hoće da na nekog stvar što da se radi u stvari koji samo za dođavki, koji idu koji je za dođavki i za Na primjer, čovjek hoće neki poslu na učinu, čovjek hoće da sođeni, žena hoće da su da, čovjek da pesira u Znači da Allah tu bari po ta' vao putišna znači traženje hajl, znači da tražiš neki hajl. U ovoj dubi je došlo, ali vi sigurno znate tu dobiju, međutim ja želim da smo malo su nebaznačajnije te dobije i kakav trag ostavlja u čovjeku a, a ono što je došlo u toj dubi jeste da Allah putiš, dobu i kažeš radi Allaha koja je ova dobra za mene. Ja čovjek ne zna što je dobro za njega. Čovjek dosta puta misli da neka star dobro za njega, to je zlo zeml. I da ga, da, ga, da ga zadesi to što on želi, zadesio bi ga veliko zlo, zadesio bi ga veliko zlo, zadesio bi ga veliko mu i zato ovdje vijednik, umjesto da on, da se osnovi na samom sebe, svoju svakom pustiš Allah. Ta I zato, znači, jedna od, od, od, od, od, od suštine, e, suštince obrazu vjevanja to je, da stvar, da priznaš svoju slabost, i da priznaš da ti ne znaš gdje i šta je hajj za tebe, nego da tu svakom pustiš Allah, da Allah, t odabere za tebe šta je u tebe, šta je za tebe hajj. Moj deli se kaže, znači u prevodu, da sada da citim na tekstu naravskom, Allahu, dragi, ako ja, vas sad libra za mene, za moj vjeru, za moju dunjavu, za moju akhiret. Od tu mi toh svar podari, od da mi toh svar podari, i toh mislata ulaqša i da ime peričeta u toj Ako va svar nije dobra za moju vjeru, za moju dunjavu, za moju akhiret, od tu toh svar odmene u i mene u te svaru u da ali. Vokh dora mi, A onda mi podari ono što je bude u te stvari. Znači, opet išteno taj ne pogledajte od od od čovjek. Znači, a koliko svar je koje čovjek želi do Znači svako, ne, to je njišto što je svako Međutim, mi kao, ne znamo, znači, ne znamo u čemu joj za nas. To čovjek može da vidi tako što, na primjer, kada je razmisla neke svog života, na primjer vidi da je htio da uradi određenu stvar. Kad njemu se uspostavi, pokaže vidi da uradi tu stvar da bi bio veliki musijet, da bi bilo velika nesreća za njega. I zato uvijek ovdje vjernik kao vjernik, kao ona, i ovo je jedno da sad Znači jedna saj, je jedna svara koja je veoma medzana za, za bilo da Allah ta'ala tada. E, Čovjek ovdje je prizna svoju nemoć svoju svakost, da on ne znaš taj diha i tu svara koju šta uziš na Allah ta'ala. Znači jednostavno, da svaku svara koju želiš da učiniš, znači, mora da se pustiš. Da se pustiš, onda se bo da traja reči od Allah ta'ala ovom dogom, i posle toga da pustiš da Allah teb. odredi ono što je hajde za tebe. Normalno čovječ uze kod njenoških sebebima ono što mora da uzme, po Međutim, moliš od Allaha teb. da ti da ono što je hajde za tebe. I zato čovjek ne smije nikada da srlja, da misli u je dobro za mene, hoću to, hoću to, hoću to po svakvu cijeni. Želiš to u redu, znači imaš pravo da želiš to. Međutim, moli Allaha teb. odredi. I nije znači, vrati paži, nije čovjek da doktor. Znači, ovu dobu, znači, osnova da istihava do kranja razvareći jata, posto da putiš do Međutim, ovo znači je dobe. Ako upućeš je na sredite, govoriš na sredite, Allah, uh -huh. ok, to dobro za mene daje, ali da ako nije daje dobe. Znači, sve sve to što više uradiš, sve je i bolje za Jer, e, ako bi se ratili, ako bi se ratili na jednu a to je sada doba, pitanje dobe i odazivanje na dobu. Znači, vidimo sugnat posanika, posanika alihi srata, srata, srata, da da uzviši na Allaha t'barak wa ta'ala, ako se čovjeku ne odazove na njegu do, dom. Dlčemu? se na to u dom da smislu, tu doba za sudnje da. će to obmito čovjeku, kore se na sudnje u da'alu, ako se uzviši na Allaha ta'ala, na njegu I zato je od izreka, jednog učenjaka, je možda nešto najdješ, až sam ja čuo, kada obbitan u dom, je na dom. jedno čovjeka kaže, la ikum ta dan djecik, na وذلك ككاشنيه في سميعه ادعاءه على طريق دوم ان كتو كاشنيه نبوده از فيما يختار لك فيما تختاره بنفسك يرجس الله وذوت يود يود بركيزت تكون وفي الوقت الذي يريد لا في الذي تريد يوقته يكون ان Znači, ova stvar je nešto što je sa potencija, i je nešto što je možda od najtežji stvari čovjek u nefsu. Ja naravno što je najtežja čovjek u jeste jestli da mu se ne ostvari ono što je želit. Međutim čovjek, načinom svoj iman, znači, ako prepusti stvar, uziši ramadlahu, tb. ta'ala, da osjetit će stvarst iman, i osjetit će slast tako da kažem, u ostvarenju te stvari. I zato, ako bi se vratim, prijavili, te uziši ramadlahu, tb. ta'ala, спомни речано бьет когда казало фумид орем при الى الله يا سويسار كفستم على وافوض امري الى الله يا سويسار كفستم على والله بسير اللي بعد مات الله نابليني صوره الله نابليني صوره بطنج بгляде как сюдовает заверша и то оно вот слова вот пара котора книги значит na kada se noša da Allah ma ibrisu eslamu i ku isu i ku isadi. Uutim spominjani te osobinje koje je ajta i kako je vezano razumno što se često govori o ajti. I zato poznate kako odusijem mala to mala kaže Allahu basir bil ibadat. Allah ma ibrisu esme. Allah ma yezar što je mnogo kuba, što je dobro za njega. I zato dragovate što se narod govori što je sad od nance. Jer on što je visokje, nađi čovjek mora i neka kako se da rešio. Naći s bioruku sa o težnje na titraže Dakle, ne možeš da. Da ti da doviš Allahu neka čuje čovjek doviš, znači misli da je khaira, pa kaže Allah, Allahu da. Možemo. Ali može u tebe zato što to je so. Zato doviđa ti Allah te barek te taala izne, ono ono što je za tebe. Zatek. Ne znam kako da reklo, znači sakja bi se vratili, znači ovo peto je znači na drugom saur, a to je što je za zadevoj Allah te barek te taala kadra. Što pe, međer znam uopšte kada govorim o vjerovanju vallahu ta'ala kader. E, kada određenju, ono što zadesi čovjeka, postoje dvije stvari. Jedno je sabor na Allahom kaderu. To jest što se misli sabor na Allahom kada Znači ono što te zadesilo, da to prihvatiš da te zadesilo. I da ne govoriš, znači sabor se misli, pod, da ne govoriš tako da kaže po užnu, da ne kažeš što mi je Allah ugodao, što mi je nije dao, tako da, no, da prihvatiš to. Bilo te mi drago im trebimo drago. Uđutim postoji druga svala koja se zove ridba bi qada illa ima qadari. Zadovoljstvo Allahi ima Znači, ne samo da ne govoriš što bi se vodilo, nego da budeš zadovoljen. Da kažem da budeš prezad, da osjetiš merah u tog što te Makar to bilo bolest, makar to bilo, makar bilo. Ovdje kodisam su prije svega jednog glasna su da je sabor, kada je pitan, Allah te barema ta, Znači čovjek nisme to da govori reč ko da je svada lahko, ali čutim kada upitam je zadovoljstvo Allah i kada rob, kako nisam sviđaka posljed dva mišljenja kao se spomniš i o samim temi, u svom delu da Znači da li je obavezno da čovjek bude za v Lama i kad je li ne? Znači, koji, koji kaže da je obavezno da ti budes za onim, da Međutim kaže da je pohvala, međutim postoje među nemoj koji kaže da obavezno da čovjek jer uzišene Allah je taj koji je za tebe odabro tu svar. I zato u okim svarima da će vam svariti kako pomaže čoveku da čovek nasiti te govori na tu paliku. Bilo koji svar koju će dobro radiš. Dobro Allah da ti da, da je da. Ne moj se sikirati. Ako Allah tebi želi tu svar, Allah će ti dati. I nema nikoga koji će speći se ta svar nasi. Zato što će vam reći koji sam čuo da su svoje življe koje sam i jer aremho lalaka negativane, vida Udlo dio jih yeah, sandvitЛi situl. helmet var hemi sen mogu da pigs toh, yeah. da je černi svorent lepo sva i neko da jupuẫčeska un manim. Nebo板buada baral, naša toh černicite sirostosti us svesa. minimum 50 libertos svese istastali i toh ok ašto ubiti su ora kanimo. quotedos naočimu, normi corporate, operabu obladimo, doboj khatlan, obнологim bi zanasi troj�를 seja na B clicks na b 살�utom dniu sami je trestni nasilu khay, allah tebal. SaLlava�u